Jó reggelt! Ma 2021-2, még mindig valamiért 21-re de nem tudom miért. 2022. január 14-e péntek van, ismét hétvége lett, ami azt jelenti, hogy holnap és holnap után nem fogok hajnalba kelni. Nem tudom, hogy önök hogyan vannak a munkájukkal. Ugyan azt tanultam, hogy mindenkinek próbáljam beleképzelni magamat az életébe, de hát ennek vannak határai. Az én munkám, az a szó hagyományos értelmében munka, ahogy én élek, abban nem munka, sokkal inkább életmód. Sőt, el lehet a módot is, az az életem. Mindenki többféle életet élhet, bár nyilvánvaló, hogy ez azért határos, mindenki egy életet él, hogyha konszisztens. Ezen évszakok, egyévek nem változtatnak. Most csak az albási szokásokról jutott ez az eszembe. 6 óra 53 perc van, ma melegebb van, mint tegnap volt, este hideg volt, aztán holnap megint hideg lesz, tél van. Ez a Kejfej Jancsi. 061 700 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés. 7 óra 10-től Filipov Gáborral, 7 óra 32-től Navracsis Tiborral, 8 óra 4 perctől Horváth Csavával, Zuló polgármesterével és valamikor 8 óra 40 környékén kapcsolom majd Nemes Gábort Barcelonából. 06171242. 12. 42 Ha van kedvük beszélgetni, beszélgessünk. Mint tapasztalhattál, kicsit valószínűsége, hogy ezt az ajánlatot 7 óra 10 után is fenntarthatom. Van 20 percünk, inkább egy 16. Figyelek, ha van mire. Van itt egy hangulatjavító téma, csak azért, hogy szájízesítőnek. Két nap után elérték, hogy ne a többi szállóvendéggel közösen kelljen étkezniük, mondta az Európa Bajnokságra Magyarországra érkezett francia kézilabda válogatott képviselője az RTL híradónak hozzátette, hogy a többi csapattól viszont nem különítették el őket a francia kézilabda válogatott több tagja is felháborodott a Magyarországra érkezés után a helyi járványügyi szabályokat megtapasztalva. A háromszoros olimpiai és négyszeres világbajnok, háromszoros a világ legjobb játékosának választott Nikola Karabati is például azt kifogásolta, hogy miután biztonsági okokból a karácsonyt és a szilvesztert is a családjuktól távol kellett ölteni az Európa bajnokságra készülő keretnek, Magyarországon massz nélküli vendégekkel kell keveredniük a szállodájukban, ahol a vendégektől külön étkeztetésük sem volt megoldott. Önök szerint a franciákon kívül tiltakozott más is? Ez elsősorban azért kérdezem, mert tegnap Gulyás Gergelynek volt egy mondat, és abban csak egy nemzet szerepelt, a másik nem. Fontos, fontos talán? Csak franciák, vagy volt más is? 01,712.42. Gyüleget. Megnyerki hogy a szerbet is tiltakoztak. Igen, jó beszél. Köszönöm, ne tegye szóval. le? Igen. A franciák mellett a szerválogató Spanyol Szövetségi kapitánya is panaszkodott a szervezésre. Twitter bejegyzésében azt kifogásolt, hogy a a vendégek nélkül nélkül járkálnak a folyosón, és megemlítette, hogy csúsznak a tesztelések. Vagy jelentősége, hogy e, a Spanyol Szövetségi Kapitány, vagy azért ilyen részletekben ne veszünk? A spanyol, ami spanyol, a, a helyzet? A hát mondjuk, hogy, nem, a spanyol, a... Tehát, hogy nem, az, nem egy szervi játékos mondta ezt, hanem a szerb válogatott szövetségi kapitány. Ja ezen hát, ezen tegyük túl magunkat. Szerintem nincs jelentés. Jö. Hallott, hogy mit mondott Gúliás Gergely nap a kormányinfon? Igen, megsértődött tulajdonképpen. De a mondat megvan? Hát öö, vendégjoggal visszaéltek valami. Nem, nem, azt, azt mondta, hogy a franciák gyarmattartó arroganciával Tülen, nyilatkoztak. Igen. Igen. Igen. Az önvéleménye szerint a szerbek azok miért nem nyilatkoztak gyarmattartó arroganciával, leszámítva, vagy nem voltak gyarmataik. Tehát, hogyha két különböző válogatott ugyanúgy beszél, akkor abból miért emelik ki a franciákat, mint gyarmattartókat, és a szerbekről pedig, mint egy megfeledkeznek. Nem, nem tudom, hogy... Azt mondja meg nekem, hogy miért kell állandóan... Vad... Tehát, hogyha én önnel beszélgetek, akkor miért én azt mondanám, hogy de utálom a Mákosgubát? Mert hogy egyébként most éppen Mákosgóba elleni kampány van, és akkor most az a jó, hogyha én azt hangoztatom, hogy le a Mákosgubával. Tehát, hogy, hogy miért van az, hogy mindig van egy olyan mondat, amire az ember így rákérdezne? Hát sajnos van mindig, ilyen. De tulajdonképpen én azt úgy látom, hogy itt az a helyzet, hogy a franciák is hát nem ehhez vannak hozzászokó. Hát ott kín... De a franciákat még csak megértem, de miért nem... Tehát, hogy, hogy, hogy miért ez a reakció? Ha igazuk van azért, ha pedig nincs igazuk, akkor a franciákból permanensen... Tehát a Macronnak is mondták, amikor itt van, hogy nem tudom, mit csinált, hogy ő belőle valami gyarmat tartó arrogancia szó. Szóval. Nem, hiszem, nem mondták volna, nem... Mm. Az egész ország olyan, mint valami permanens pótcselekvés. A legváratlan pillanatokban olyan dolgokat mondunk és teszünk, a szó veszélyes fegyver, szóval még mielőtt azt feltételeznénk, de ez a Orbán-Viktori fordulat, erre már egyszer emlékeztettem önöket tegnap. Ez hangzatos, hogy ne a szövegemet figyeljék, hanem azt, hogy mit csinálok, de a szövegelés, a szöveg, az a maga módján cselekedett. Nem ugyanaz, mint ha valakinek, valakit előreggedünk egy ajtóban, de a magam ugyan, ugyanúgy cselekedett. Nem értem. Nem tudom, hogy mi érdek fűződik a légkör permanens valamiféle szagosítására, és szándékosan mondtam a szagosítást, nem mondhatta volna azt, hogy mérgezés, de... Erre iszik a vendég vitrai után szabadon? Szóval még vendég iszik arra, hogy a tartók azok? Tudják, ez egy korhatáros műsor. 14-ben a nem felett, és igen, korlátozott mértékben ajánlat Szóval akkor már mondjuk azt, hogy azok a kurva franciák. Meg hogy a szerbekkel se lenne gond, de az a kurva spanyol szövetségi kapitány, aki szintén gyarmattartó, Vannak a gyarmattartó országok, és vagyunk mi. És valahogy gyarmattartó országok, ma már nem gyarmattartó országok, de van bennük valami olyan arrogancia, és valószínűleg az a gond, hogy engem is azzal vádolnak, hogy én arrogáns vagyok. Igaz, hogy én származásomnál fogva vagyok arrogáns, ugye ezt Kriasztelratila mondta, Ugye én nem voltam gyarmattartó így egy személyben. Próbáltam volna. Kipróbáltam volna egyébként. Biztos nem lett volna PC. Egy percig lettem volna, akkor gyarmadt tart. egész életembe volna. De nekem a származásommal van baj. Valakire valamilyen módon mindig pikkelni kell. De hogy ez muszáj -e, Nem tudom. Meg hogy ezt így kollektíve miért nem vetjük ki magunkból? Szóval miért mondjuk azt, hogy a franciáknak igazok van? Vagy miért nem mondjuk azt, hogy a franciáknak nincs igazuk, de nem azért, mert gyarmattartók voltak, hanem csak úgy. Mert egyébként, ha ez így van, akkor elég, ha valakitől megkérdezzük, hogy te gyarmattartó országból jössz, és akkor ha azt mondja, hogy igen, akkor onnantól kezdve soha a büdös életben nem lehet igaza. Azért ez is egy logika, nem? Fontos, fontos talán. Nem tudom, hogy ez a kódszerája, vagyok, ez hogyan fog létezni, de permanensen bennem van a vágy, hogy egyszer még csináljak egy olyan regeli tévérádioműsort, amelyben a közéletiség közel se ekkora, hanem egy ilyen... Nincs olyan regeli műsorjelag, mint amilyet én csinálni szeretnék. Fogalmam nincs, hogy az élet felkínálni. Még egy ilyet avasa voltam tisztában, hogy ezt felkínálja. 061-71242 Óhaj, sohaj, palasz! Jó reggelt, Zsigaz Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, amikor utoljára beszéltünk, ha jól emlékszem, a hét elején, akkor Igen. az volt a kérdés, hogy beszéljen-e Márkizaljjal, és én azt mondtam, hogy beszéljen, és eldöntöttek közben? Képzelj el, tegnap kaptam egy telefonszámot, amit ma föl kell hívnom, és azon megbeszélhetek vele egy interjú, de ugyanez vársz annyit Tiborra is, úgyhogy hát be kell csinálnom. Nagyon jó, örülök. Hát... És jó hétvégét mauknak. Maguknak is. Köszi, viszont. Viszont halású. Nem lehet megúszni a beszélgetést. Meg lehet úszni. Ugye a Katona József Színházban találkoztam Karácsony gergely -jel. Ő a barátnőjével, a feleségével, én a barátnőmmel Kölcsönösen mosolyogtunk Viccent Hány olyan történetük van önöknek amikor ránéznek egy fényképre, vagy valakivel összefutnak az utcán, és köszönnek, hogy van valami, amit se tisztáztak, amiről sohasem beszélgettek, és amely végül is az eltávolodásokat, a végleges eltávolodásokat okoztak. Volt honnan örökör, apám volt az, akit belsétálva a Salla utcában kérdeztem, hogy ez kicsoda mondta az unokabátyám, nem tartjuk a kapcsolatot. Nem volt mindenki az unokabátja, de nagyon kevesekkel tartotta a kapcsolatot. Szia, apa, volt honnan örökölnöm. Oké, örököltem mást is. 061 nem kicsit voltam meglepődve, hogy kaptam ezt az sms tegnap. tegnap. Bírom, ha gondoskodnak rólam, tehát olyan pónemen van, tudják, ha biaszos vászon lennék, és minden leperegne rólam, de a látszat néha csal. Györeget? Györeget kívánok, szerintem is feláborította, hogy Büersgerger mindig visszatekint. Mi lenne, hogyha azt válaszolta volna a francia szövetségi kapitány? Hát igen, a náci Magyarországon nem tartják be a szabályokat. a világ batráját csinálta volna belőle. Pedig szerintem igazat mondott volna, ha joggyarmat tartok. Lehetne egy nemzetnek könnyű zsák a hátam. 06171242 egy 712 Jól ellettek volna, te náci, te rearmattartó. <tört> te burbon, te Habsburg. hogy meg lehet dicsérve a 168 óra tennek a kormányinfó. Voltam a héten egy társaságban, ahol meghívattattam magam, miközben valamikor a megalakulásánál ott voltam, de mint annyi mást ennek a klubnak sem szerettem volna a tagja lenni, úgyhogy akár csak az életmenetének alapító tagja voltam, aztán eléptem, onnan, innen is leléptem. És most volt egy vendége, nem te, és elmentem, mert kíváncsi voltam, hogy milyen lesz nem sajtolni. Sejt, sejtem, hogy hol voltál a mert tőlünk is volt ott valaki. Igen, találkoztam vele, mi valamiért a. nem vagyunk köszönő viszonyban. Időnként ez is olyan érdekes, hogy mi kapok tőle uh, uh, ugye mi Facebook ismerősök vagyunk, és tudni kell, hogy én nagyon ritkán jelölök be embereket, én legfeljebb akkor jelölök be embereket, hogyha beszélgetni akarok velük, de akkor sem bejelölni szoktam őket, hanem rájuk írok. Uh, ő viszont ismerősnek jelölt, ő vagy valaki más, fogalmam sincs, hogy ez ilyenkor hogyan zajlik, úgyhogy amikor legutóbb talán Azerbajdzsánban vagy hol volt, minden esetre valami hajdan volt uh, orosz takkörszársaságban, akkor még arról is beszélgethettem a barátnőmmel, hogy oda el kéne menni, de itt oké, okay, lehetne ráfogni a maszkra, de annyi ember meg lett ismerve, meg ahogy ő is meg lett ismerve, nem köszöntünk egymásnak, és úgy ezt a beszélgetést végignézve, véghallgatva, a jelenlevőket, majd a, a jelenlevők által feltett kérdéseket, bár korábban is a jelenlevők vagy a távollevők, de minden eset ennek a klubnak a kérdéseit tették fel a vendégnek. És arra gondoltam, hogy mennyire köszön vissza az a szellem, amit te képviselsz, hogy az Egyensúly Intézet képvisel a szónak abban az értelmében, ahogy átlenki mint a dezodora vagy a, a valamiféle a szó jó értelműbe beszagosító egy szobának a légkörét, és hát egy tízes kellán, hát ha hármasra érzékeltem, akkor sokat mondok. Én tudom, hogy ez nem így működik, de gondoltam rád. Nagyon kedves tőled. Egyébként mi is voltunk vendégei ugye ennek a klubnak egyszer, és akkor azért volt egy olyan jó tapasztalat, hogy igen, a hétköznapjainkat nem ez a gondolkodásmód hagyja át, de át lehet állítani. Oké, okay, rendben van, de én rá nem úgy, úgy tekintek, engem. mint egy ilyen futurisztikus múzeumra. Azt, azt értékelem, köszönöm. Bár Csak az, hogy te a milyen elfoglalat vagy, abban nem tudok kiegyezni. Hát, mondhatnám, hogy sajnálom, de, de akkor azért hazudnék. Csak a... A mellékhatásait sajnálom. Igen. Csak abban bízom, hogy azért a családot többet láthat, ha más nem hát, meg hazamész. Igen, egyszer-egyszer. Én csak azt kaptam mondani, hogy, hogy, hogy ugyanálok az emberek szerintem többféleképpen is tudnak működni, és persze én, én lennék a legboldogabb, hogyha arányaiban többször működnének egy kicsit más személetmóddal, mint mint amire most tudás, Bár nem tudom, hogy most a hallgatók ebből egyetlen szót is értenek-e. Kicsit, kicsit bennfeltes a beszélgetésünk, de hogy, de hogy attól függően, hogy milyen impulzusok érik az embert nap, mint De nap, nagyon nap, érdekes, -e amit mondasz, ezt, mert hogy még tovább fokozzam ezt. A héten felolvastam valakinek a Facebook postját, akinek írtam és nem válaszolt, és én már aznak a határán voltam, hogy megsértődött rám az illető, egy meghatározó, rádiós személyiségről van szó, szóval, aki később más orgánumok meghatározó személyisége volt, és akinek a Facebook posztjaihoz az elitértelmiség értelmiség legelitje ír hozzá olyan szellemben, amivel én általában nem tudok mit kezdeni, de tökéletesen értem, hogy miről beszélnek, és aztán találtam egy olyan részletet, amivel végképp nem tudtam mit kezdeni. Ezt fel is olvasom neked. Nem készültem, úgyhogy kis tűről De, hogy van szó, most már De nem fogom elmondani, hát ez egy fontos dolog nem. nyilvánvalóan, hogy nem, nem ez szóba se jöhet, mint ahogy nem mondtuk meg ugye azt, hogy ki volt a vendég, milyen társaságról van szó, uh -huh. nem ez, ez szóba se Barátaim ne higgyétek el senkinek, hogy annak a hisztériának a hangját, amit a Facebook különböző buborékjaiban zajlik már Kizai Péter férjét, vagy szándékosan félre magyarázott félmondatai körül a Facebookon kívül is tömegek hallgatják. Ne higgyétek el senkinek, hogy a semmi körül itt zajló kés menő viták ezeken a buborékokon kívül, az életvilágban ez nagybetűvel is zajlanak nem. Ott az emberek élik az életüket, és miközben küzdenek, hogy túléljék a Covidot és a nert reménykednek, és ha tehetik, dolgoznak azért, hogy mindez április már másképp legyen, írja valaki, aki egyébként maga is gerjesztje ezt a buborékot, és azt gondoltam, hogy ő ellenségesen van irántam, és azért nem válaszolt, aztán másnap felhívott. És egy baromi hosszú beszélgetésben kiderült, hogy sok mindenben, vagy alapvetően nekem az igazat, és a saját élethelyzetével van összefüggésben az, amit írt, és számomra egészen hihetetlen volt, mert ugye nem csak, hogy választ kaptam arra, hogy ezt ő miért írta, hanem egy olyan választ kaptam, amire nem is számítottam. És amit, tehát ugye nem publikálhatok, mert ezt felajánlottam, hogy beszélgessünk, de visszautasította, inkább azt mondta, hogy sétáljunk, mint hogy mi is időnként sétálni szoktunk. De hihetetlen élmény volt. Ami ugye annyiban kapcsolódik az előzőekben elhangzottakhoz, hogy az a szellem, amiről, amit ugye veled vagy az intézettel azonosítok, potenciálisan hogyan lehet benne az emberekben, miközben valamiért nem engedik szabadon, vagy nem hagyják igazán érvényesülni magukban, és ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az, amihez én értek, amihez te értesz, ahhoz én nem értek, amihez én értek, ahhoz te nem értesz. Világos. Közben felismáltam a pasztat, hogy az inkognitó is lefosztott. Szerintem az illető is egyébként hajlamos volt legalább időben arra, hogy ne ebben a keretben gondolkodjon. De nagyon, nagyon szívhez szóló volt az a beszélgetés, amit folytattuk. Mindent megértettem. Az ég egyet a világán mindent megértettem. És az nem jelentette azt, hogy a szituáció is megoldódott. Ebben a társaságban ezt nem éreztem. Nem éreztem, de hát más is volt a, a helyzet. Kicsit körül lett járva valami... mint hogy a honpolával azt, a, a, azt mondtuk, hogy mi már... Tehát, hogy mi azt fogjuk mondani, hogy mi megmondtuk, hogy már jóval korábban, hogy a Filippo volt miniszterelnöknek, csak sokáig nem volt hajlandó erre. Tehát, hogy mint a Dobrev Klára, aztán nem kell, hogy... Jó, egyszer még te is veszíthetsz egy ilyen előválasztáson, aztán majd legközelebb. Ja, hát én nagyon hamar kiszólódnék még ez biztos. De mi által? Hát az a... Inkább az a kérdés lenne indokolt, hogy egyáltalán, hogy jutna eszembe ilyesmi, hogy ilyenen ilyen induljunk. Hát a választáson szavazatokért való küzdelem van egy egészen más típusú mint bármi, amit én eddig csináltam. Annyi, az annyi, anélk, meg... udvarolni akarnék neked, azért itt neked, de akár még az én stábomon belül is nagy hívő tagozatod van. Csak te azt nem veszed észre. Hát ez nagyon kedves tőlük, és innen is szeretettel üdvözlöm Én ö, általában egy picit ö, tartózkodással figyelem a politikának az olyan típusú értelmiségi kritikáját, amely figyelmen kívül hagyja a, a politikák a sajátos logikáját. Tehát, bennem van alázat a politikával szemben akkor is, hogyha a saját ízlés sokszor nem tetszik hogy nem felel meg az, ami, ahogyan a politika zajlik. Kíváncsi nagyon, lennék, nagyon... hogy egyszer kényszerhelyzetből vállalnod kéne, bár el nem tudom képzelni, hogy milyen kényszerhelyzet lehetne ez, úgy belöknének téged a vízbe, és az a politika lenne, hogy akkor ott te hogyan úsznál? Szerintem menne neked. De... Szerintem nem, de jó. mindegy. Szerintem Magyarországon az egy, az egy régi probléma, párt oldaltól függetlenül, hogy, hogy nem mindenki ismeri fel a saját szerepének a korlátait, és hogy mi az, amihez hogy érdemes beleszólnia, és mi az, amihez nem. Ez egyébként oda-vissza is működik. Tehát politikusok képesek a médiában politikai jellemzőként viselkedni, és a saját stratégiájukat, meg kommunikációjukat elemezni, és ugyanúgy szerintem sok értelmiségi, és ezt önkritikusan is mondom, nem mindig ismeri fel rögtön azt, hogy hol ér véget az ő kompetencia területe és hol nem veszi figyelembe azt, hogy milyen, mennyire más típusú tevékenység az, amikor szavazói többséget kell valakinek maga megjárítani. Jó, oké. Okay. Akkor most élesen leválok erről, és ugye olvasok ezt, azt, amazt, hogy mi milyen technológiával működik. Áruld el, hogyha két okát kéne megmondani annak, hogy, vagy egyet, hogy mi miért nem vagyunk Észtország a szónak a digitalizáció értelmében, és felejtsük el a gatyát, meg mindenkit, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy egy olyan digitalizált világban éljünk, mint ami állítólag Észtországban van, és ugye ezt azért teszem hozzá, mert én voltam Észtországban, de én akkor ebből a digitalizációból semmit nem érzékeltem, de hát miért is kellett volna érzékelnem, hiszen ahhoz ott kell élni, és egy sor olyan folyamatban kell lennem, ahol kiderül, hogy van hagyományos út, ilyen út, olyan út, és van a digitalizáció. És mint ahogy legutóbb is részt vettem egy ilyen lakásfelújítási programban, és kiderült az, hogyha azt digitálisan nyújtom be az anyagomat, akkor más Petszek ebben válaszolnak, sőt, az ellentételezés is sokkal hamarabb jön. Én, akiben van ellenállás, akkor azt mondtam, oké, segítséged, de digitalizált úton. Miért nem vagyunk e tekintetben Észtország? Ez egy borzasztóra érdekes kérdés. Azt el a nekem, a... hogy potenciálisan mindenünk megvan ahhoz, hogy Észtország legyünk? Bocsánat, akár az akár nem, én nagyon sokat foglalkozom konkrétan ezzel a kérdéssel, így, ahogy feltettek. a Nem, hogy mindennel rendelkezünk, hanem az igazán izgalmas ebben a kérdésben az, hogy a rendszerváltást követően Észország sokkal rosszabb helyzetből indult, mint Magyarország. Tehát akkor még a kérdést úgy tették volna fel, hogy milyen nincsen Észországnak, ami Magyarországnak van. És ehhez képest húztak el ö, mellettünk jelentősen. Tehát, hogyha objektív mutatókat nézel, mondjuk, hogy... Ausztriához képest az egyfőleg utó GDP a 100 százalékon állt a két országban, akkor észország az egy olyan, tehát hogy egy-két kal még mögöttünk is volt, és elég rossz induló pozícióban indult. Ugye mindenki emlékeztet rá, hogy a rendszerületes környékén Magyarországot az én között emlegették, és, és, és mindenki arról beszélt, hogy hát mi vagyunk azok, akik itt el fogunk húzni a volcok a régiótól. Nekem a, a, az egyik legfontosabb fe, megfejtésem az az, hogy Észtország például azt mutatja, hogy a politikai döntések számítanak, bármilyen meglepő. Én ezt értem, ez azért, de ott miért születtek olyanok, amelyek nálunk nem? Csak ez azért tartom fontosnak most ezt meghangsúlyozni, mert általában, amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon mindent lehetne elérni, akkor gyakran halljuk azt az ellenvetést, hogy hát Magyarország az nem Svájcbe mert hiányzik innen 400 év olyan fejlődés, ami ott megelőzte azt a jólétet, ami most van. Jó, itt álljunk És, meg egy, egy digitalizált világ alapvetően, vagy Észország e miközben a fák ugyanolyanok, mint nálunk legfeljebb, több a fenyőfa, mennyiben más életet tesz lehetővé? Csak hogy az emberek el tudják dönteni, hogy tényleg az egy jobb világ a digitalizált világ, mint ahogy egyébként sokan balira mennek, mert hogy egyébként ott ilyenkor melegebb van. Na, ma nehezen bírod a körülményes előkészítésemet, úgyhogy jó, akkor a tájra térek. A, a digitalizált világ az attól függ, hogy melyik. Nem, nem, nem, nem. Egyáltalán nem csak közben szeretnék olyan dolgok. ezek ilyen mellékletek. Figyelj, azt hogy csak egy rövid tétel mondat, hogy nekem az a benyomásom, az érzésem, hogy Észtországnak bizonyos szempontból az előnye az pont a rosszabb helyzete volt. Nevezetesen, hogy a rendszerváltás az Észtországot, amely nem csak szocializmusból, kapitalizmusba megy át, hanem elnyeri a függetlenségét. Ezt ne felejtsük el, nagy szomszédnak a szomszédsága van szom... akkor akkor még Szovjetuniónak a szomszédságában Észtországot találja magát természeti erőforrásokban, szegényen, kis országként, kicsi népességgel, azzal a, a, a máigható félelemmel, hogy a szovjetek, illetve az oroszok egyszer még, még vissza fognak térni. És ott az volt a kérdés, hogy egy ilyen országgal, ahol nincsen nem tudom én, olaj meg, meg, meg földgáz meg nem tudom micsoda, mit lehet kezdeni. És ebből a közös gondolkodásból és szerintem a közös ellenségből is, ebből a fenyegetettségéhez is, a az eltől indul, és elkezdték keresgélni azt, hogy a 90-es évek elején mi az, ami annyira új és olyan kitörési pontot jelenthet, hogy érdemes megkosztatni és belefektetni. Két dolog volt, egyrészt elhatározták azt, hogy ja, is ne felejtsük, hogy Észkországnak akkor még az Európai Uniós csatlakozás az nem igazán volt egy reális uh, lehetőség. És elkezdtek uh, befektetni távú, létező erőforrásokban, ezek voltak az emberek, oktatásba, és felfedezték ezt a, az akkor már látható trendet, hogy a digitalizáció az fontos előtt fog jelteni. És a, kérdés, a második kérdésedre áttérve, hogy miben lesz más az élet, a gazdaságtól, a közigazgatáson és az működésének a minőségen keresztül annyi mindent felgyorsít, és az információknak a csoportosítását, tárolását, felhasználását annyira gördülékenyebben teszi, hogy szerintem ezt ahhoz lehet hasonlítani, hogy euh, nem tudom én, törvényszéki másolókat alkalmazol-e, vagy pedig számítógépben kezeled a szövegeidet. Tehát egy másfajta működésmódot jelez, ami, hogyha elkezdünk beszélgetni, borzasztán uralmasan hangzik, de sokszorosára gyorsítja az információknak a szahasználását, és a XXI. században a kormányzás, meg a társadalom és a gazdaság és az alapvetően az információk kezeléséről szól, amiben egy Másodpercnyi előny is már előny jelent, a digitalizáció pedig megsokszorozza ezeket a típusú előnyöket. Most lehetne területenként szétbontani azt, hogy miért jó a digitalizáció. Nálunk az egyensúly Intézetnél a mániánk az, hogy nagyon sok szakpolitikának a minőségét lehetne azzal javítani, hogyha nem papírról számítógépbe, számítógépből papírra másolgatnánk adatokat, azokat összehasonlítanánk nem összekapcsolt adatbázisokkal, hanem kihasználnánk azt, hogy létezik az adatok tárolásának és kezelésének modernebb és sokkal, de sokkal, gyorsabb módja. Nem kérdezem, hogy mikor leszünk Észtország, hiszen Észtország sose leszünk a szónak abban az értelmével, amit te leírtál, hiszen sose voltunk szovjet tagköztársaság, és te ezt ugye jelentősnek találtad a történelmben. De mégis mi kell ahhoz, hogy más történelmi körülmények és más geopolitikai helyzetben egy ország rájöjjön arra, észtető teljesen függetlenül, hogy ennek van értelme. Mert úgy tűnik, hogy nálunk ez nem így zajlik, és a Gatjánféle felhívás az azért egészen hihetetlen, mert Gatján György valójában magára húzott egy fradimest, miközben ő nem fradista. És ennek következtében egy sor ember beszél valamiről, ebből a szempontból Gatyángyi, hogy valamit elért, csak éppen vele nem lehet azonosítani, hiszen a hozzá közel álló emberek, mint úgy közel állok, hogy a tevékenységét figyelők azt mondják, hogy pontosan egy olyan dolgot hirdet, ami az ő tevékenységére nem áll. De ezről most feledkezünk meg, hiszen a aktuálpolitikai dolgokban nem szoktál megnyilvánulni. Mi kell ahhoz, hogy ez a felismerést nem elég, hogy megszülessen, de tettek is kövessük? Szerintem két dolog vezethet egy ilyen fajta irányváltáshoz. Az egyik az történelmének ritka, hogyha van egy nagy ö, politikus nemzedék, vagy közéletformáló nemzedék, amelyik felismeri azt, hogy az ország válaszúton áll, és elkezdi kutatni azt, hogy hol van a jövőnek az útja. Szerintem Magyarországon ilyen volt a, a, a reformkor, ami egy közhely, de, de hosszú elemzést megérdemelne az, hogy ott milyen elit, milyen úton, milyen irányokban tapogatózott, amik nem voltak maguktól értetődőek. Ez egy nagyon messzi arú elit volt. A másik lehetőség, ami ö, talán nem ennyire történelmileg megismételtetlennek tűnik, az a történelmi tapasztalatok alapján, hogy minden ország időnként elér olyan válsághelyzetekbe, ezt a közgazdászok úgy hívják, hogy kritikus fordulópontokhoz, amikor van lehetőség mindenféle fenyegetéseknek és válságjelenségeknek a, a, ezekkel szembesülve ö, megváltoztatni az országnak az irányát. Ez Észtországra ugyanúgy jellemző, mint Finnországra, vagy Svédországra, vagy Hollandiára, hogy gyakorlatilag el kellett jutnia az országnak a kormányozhatatlanságáig, vagy az államcsődnek a szélére ahhoz, hogy a politika jelit egy kicsit hátrébb lépjen, és elkezdjen nézni azt, hogy mi lenne a közös érdekük ahhoz, hogy egy kicsit jobban éljenek. Ez ugye a magyar töltészetben szépen meg van fogalmazva, hogy nekünk mohács kell. Lehetséges, hogy ez, ez, ez lehet egy másik útja annak, hogy egyszer csak megváltoznak a dolgok. Az Egyensúly Intézetet a az igazából arról szól, hogy bármelyik forgatókönyv következzen be, legyen egy olyan tőke, ami amihez lehet nyúlni, amikor keresünk azokat az utakat, amik egy kicsit más világhoz vezetnének. Mert hogy az egyébként egy mennyiségileg és minőségileg is más élet, be. Még Abszult. akkor is, hogyha én magam is uh, utópisztikusnak tartom a saját életemben, de tudom, vagy ismerem a saját ellenállásomat. Borzasztó, sok minden tud történni egy ember életében. Tehát, ezt ezt nem, nem kistári optimizmusból mondom, de most nem fogok megint belekezdeni a, a, a példaországoknak a sorolásába, hogy egy nemzedék alatt milyen váratlan Oké, okay, de akkor a badó-e vagy sem, hogy egy olyan felszínes és semmit mondó, pali, mint én egy ilyen társaságban, ahol voltam, ennek a lehetőségét nem láttam bele abba a beszélgetésbe, ami nem is erről szólt. Bár szólhatott volna. Igen. Tehát ez, ez, ez ugyanolyan, olyan, mint az ország, csak kicsiben, hogy szerintem a résztvevők nagyon sok Az Azért nagyon érdekes ez, mert volt olyan, ugye én erről a találkozóról nem magam révén tudtam, hiszen honnan tudnék én ennek a társának a programjáról, valaki mondta, hogy ő elmenne ide, de nem megy el, és ugyan már utólag mondja meg, hogy az a szakterület, amit ő képvisel, azzal kapcsolatban milyen gondolatok hangzottak el, és mondtam neki, hogy hát... Három percben teljesen közhelyes gondolatok hangzottak el, most pedig veled beszélgetek arról, hogy miközben te nem bíztál meg engem azzal, hogy valamilyen szakterületről referáljak neked, de egy valamilyen szakterület fontos neked, arról pedig semmilyen szó nem esett. Uh -huh és az az illető, aki neked üzlettársad, vagy nem üzlettársad, de ugyanod, Munka. Munkatárs, akkor kérdezett ilyet, vagy legalábbis amíg én ott voltam, mert a végén annyira nem bírtam, hogy eljöttem. De akkor már azt mondták, hogy ez másfél óráig tart, és akkor én a másfél órá után eljöttem. Uh -huh. De most azt is tudod, hogy a kommunikációnak különböző terrei vannak olyan értelemben, hogy egy ilyen esemény, amivel a szvencs hallgatók nem tudnak most sokat, ez nem a, nem a valódi beszélgetésről szól. Hát ha ez akkor meg minek? Hát, hogyha ebbe belemennénk, akkor kénytelenek lennénk elárulni egy kis szó, amit egyikünk sem szeretem, most úgy tűnik. De, de van a beszélgetésnek, kommunikációnak olyan tere, ahol el lehet jutni. Jó, az apukám és... azt mondani, hogy játszunk, vagy hülyéskedünk. Tehát, hogy, hogy mindig van egy olyan pillanat, amikor hát, az ember egyszer csak azt mondja, hogy oké. Okay. Tök jó kérdés, igen. igen. De, de, de szerintem egy picit... Beleállva és belegondolva a helyzetbe, tudod, hogy ez a, ez a nem tudom mikori este, ez a hülyéskedésről szólt, és nem a játszásról. Kösz szépen. Kellemes, hogy... De... Jó, rendben. És nem hallottam. El, el, elköszöntem, ez egy jó, ja, jó végszó volt. Pont amikor elkezdődött a beszélgetés. Jó van? Van okay. ez így, csukolom, színe. 7 óra 32 perc van, Filipov Gábert hallottak. rossz számot hívok. Igen. Jó reggelt. Már aggódtam. Jó reggel. Most hallom. Most hallom. Az nem hallottam. Ilyenkor reggel sejti, hogy mi minden lesz majd az étlapon? Hát szoktam rá gondolni, de, de nem mindig találom el. Sőt. <gül> hát kérdezzel meg, hogy Két nap után elérték a francia kézisek, hogy ne a többi vendéggel együtt kelljen étkezniük a hotelben. Ugye kézilabda Európa bajnokság van nálunk, közös rendezésben a szlovákokkal, és a franciák azok több tagja is felháborodott a Magyarországra érkezés után, a helyi járványügyi szabályokat is megtapasztalva. Ez tegnap szóba került a kormányinfón és Gulyás Gergely egyébek közt azt mondta, hogy egyfajta gyarmatartó arroganciával nyilatkoztak az itteni körülményekről. Ugyanakkor a szerbek is hasonlót mondtak, igaz, hogy a szerbeknél a spanyol szövetségi kapitány, Spanyolország az ugye szintén gyarmatartó, de a szerbek nem tiltakoztak. Amire kérdezheti, hogy akkor most mi a kérdés? A kérdés az, hogyha egyébként a franciáknak igazuk van akkor azért, ha pedig a franciáknak nincs igazuk, akkor azért, miért van az, hogy egyfolytában van a közéletben olyan mondat, amire az ember jobban rákérdezne, mint amit egyébként érdemben válaszol. Woody Ellen mondta ezt a legjobban. Egy olyan filmrészlet volt, hogy mi Filadelfiában még hiszünk Istenben, és akkor azt mondta Woody Ellen, hogy ezt most már másodszorra mondja, de először se értettem. Mennyiben függ össze az, amit a franciák mondanak, a gyarmattartó arroganciájukkal, Ez ugye egy elmúlt időbeli fordulat. Elmúlt időbeli fordulat, az azt jelenti, azt nem, ért, ez korábban, nem, nem kor, korábban, hogyha egyébként nem valamivel van, nem értettünk igen. egyet, akkor nem jelent meg benne, hogy ők valamikor gyarmattartók voltunk. Igen, ez mostanában jött be a migráció kapcsán, hogy, hogy kezdünk abból... Ö, hogy mondjam, a, kezdjük elítélni a volt gyarmattartó országokat, másrészt pedig erényt kovácsolni abból, hogy nekünk nem voltak gyarmatai. <hík> Ez jól látja. Én, Látja, én, én ez a borzasztó, hogy aki most itt tart, az azt mondja, hogy de hát akkor a navrac is nem is Fideszes, ami egyébként ugyanaz. Tehát van a Fideszes, nem Fideszes, gyarmattartó nem gyarmattartó, és ebből ugye az következik, hogy van Fideszes logika, van nem Fideszes logika, van gyarmattartó logika, van nem gyarmattartó logika. A kérdés az, hogy van -e ezektől független logika, de ma a közéletet nagyjából az jellemző, hogy ilyen nincs. Hát Tehát olyan valami, mint a van. mágnes eltéríti az emberek gondolkodását. Azért nincs, mert hogyha például én most mást mondok, mint amit egy másik fideszes mond, akkor nem azt mondják, hogy ez egy ettől független logika, hanem azt, hogy ez egy nem fideszes logika. Tehát nem, ember nem tudja azt mondani, hogy de én fideszes vagyok, csak itt a gyarmatartás és a gyarmatosítás kérdésében, mert nem tudom, mennyire releváns a napjaink szempontjából, bár ahogy elnézem a német múzeumok, francia múzeumok és belga múzeumok és kulturális miniszterek állásfogalásait, ez ma is releváns, az egykori gyarmattartó múlt, de hogy ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy pártálláspontot kell-e mondani, vagy pedig az embernek lehetnek saját gondolatai, anélkül, hogy ettől migránsütnék azt, hogy hát ez nem is fideses. Én nagyon bírnám, ha lennének saját gondolatai. Tehát, hogyha én ott lettem volna a kormányi akkor lehet, hogy csak erre az egydel kérdeztem volna rá. Belejött vagyok, akkor a szerbek azokkal mi a helyzet? Tehát, hogyha a szerbek is kifogásolják ezt, akkor most akkor mi a helyzet a gyarmattartása? Hát ők meg a horvátokat mondaná, a, a gyarmat egy ez De ezt nem mondta! A... Menjen el súgónak. Ugye egyszer már felajánlottam, hogy legyen tolmács Orbán, Viktor mellett most már újabb állása van, súg Gulyás Gergelynek, és közben egy potenciális örök életre való mezőr. Ahogy kalocsán mondanák, maga egy poliészter. Nem én, igen, tehát, de én ebből a szempontból a nyugattal is bizonyos Tehát én is, ez sokkal árnyaltabb ez az egész gyarmattosítás, kérdés. E, tehát én nekem erős a gyanúm, bár egyszer szintén egy, ha nem is fideszes politikustól, de fideszes köthető közéleti személyiségtől azt mondom, így szokták ezt megfogalmazni. Hallottam azt, hogy Magyarországnak azért nem volt gyarmata, mert mi nem akartunk gyarmatosítani annak idején sem. Én ebben nem vagyok biztos. Igen, igen. Tudja, ez mint a Lolo Brigidával való kapcsolat, nem volt kölcsönös. Bár ez meg ugye rám jellemző, mert ugye akkor már a Klaudia Schiff se jó, tehát hogy a, nem te a Palvin Barbarát kéne mondani, hiszen a Lolo Brigida azt ugye egy bizonyos korosztályjal kötik össze, csak az a helyzet, hogy ahonnan ez a mondás megmaradt, tehát nem rólam szól a mondás, hanem a mondást hallottam így, miközben Gina Lolo Brigida neve már csak bizonyos korosztálynak mond valamit meg, hát aki olasz filmeket hát, nézett. De az én nemzedékemnek is képzelje el, hogy éppen a minap, azt hiszem Kedden az egyik barátommal beszélgettünk, és előkerült a beszélgetés során, amikor Gina Lollovriczid a, a Magyar Televízió szilveszteri műsorában volt. Emlékszik rá? Hogy nem emlékeznék? Vitrai Tamás vagy Antal Imre volt? Antal, én, ők, ketten, ők ketten, valóban. És, és, és, a YouTube és mind a magasabb volt. I, igen, és, és a Youtube-on fenn is van, ez az 1972-es szilveszteri adás volt. És én emlékszem, hogy ez, mi akkor Tapolcán laktunk, hogy Tapolcán micsoda izgalom volt az egész városban ennek kapcsán, hogy Gina Lollobridzsida a magyar televízió szíveszerű műsorának az téged volt. De látja, ez azért nagyon érdekes, mert ugyanakkor, hogyha most elmegyünk az Elkurtuk című filmre, ami ugye egy egész más vonatkozás... Is, de, ne, ne, értem, értem, de nem véletlen a, a gondolattársítás. Akkor azzal kellett szembesülni nekünk szülőknek, hogy adott esetben saját gyerekeink, vagy saját gyerekeink korosztálya azért is nem tud mit kezdeni az elkurtukkal, olyan mértékben, mint amilyen mértékben a politika operált egyébként, Általában, de alapvetően a 40 vagy 50 pluszosokkal, mert számukra ez azt az élményt, amire egyébként a politika appellált, nem biztosította. Lehetséges, hogy tudták, hogy mi történt, bár olyanok is voltak, akik ezt nem tudták. A személyekkel tisztában voltak, de az esemény mégsem volt ott az emlékezetükben, vagy adott esetben ott volt, de nem abban a formában, ahogy egyébként azt a politika aktivizálni akarta, így aztán se aktivizálni nem sikerült nekik, se a film iránt nem tudták felkelteni az érdeklődést, se pró-kontra, és ebből a szempontból nagyon érdekes a hazai politika, mert alapvetően a 40-50 pluszosoknak szól, Miközben egyfolytában arról beszél, hogy mindenkihez beszél, de ez ebben a formában a saját meglátásom szerint és a tévezés kockázatát fenntartom, nem igaz. Ez egy öreg társadalomnak szól. Szó. Tehát ez, ez, ez, ez a mai magyar politika, és ennek van oka? Hát egyrészt ez egy általánosok. Ok. Erről beszéltünk már korábban is. Ez részben összefüggve az online ügyegennyelv, anyanyelv kérdéssel szerintem. Tehát én úgy gondolom, hogy az online világ, az online anyanyelviség olyan mértékben rendezi át az, a nemzedékek gondolkodás módját, hogy az offline nemzedékek és az online nemzedékek már a problémák és célok Jó, ez egybehangzik az azzal, amiről a Filipovval kezdtem el beszélgetni, de a kérdés az, hogy ez egy korosztályát tekintve idős társadalom, vagy ez egy olyan társadalom, amely az online társadalomért nem tesz eleget? Vagy a kettő egyszerre igaz? Szerintem, szerintem a képességeihez képes próbál eleget tenni az online társadalom, az nem hiszem, hogy itt szándék különbségről van szó. Ami specifikus szerintem a magyar társadalom esetében, az az, hogy az 1945 utáni magyar történelem tanítása, illetve aztán az 1990 utáni politikai berendezkedés megtanítása az általános és középiskolákban vagy nagyon szégyenlősen történik, vagy egyáltalán nem is történik meg. Tehát a, a... Jó, Filipov egy... Gábor arról beszélt, hogy az észteknek a digitalizációhoz való affinitásuk egyebek között összefüggésben lehetett a Szovjetuniótól való kiszakadással, hogy valamit felmutassanak a félelem az ismét való bekebelezéstől, mert az volt a kérdés, hogy potenciális a rendelkezésre áll mindaz Magyarországon, ami Észtországban van, és innen indultunk, és hogy Magyarországból miért nem lett digitalizáció szempontjából Észtország. Igen, teljesen egyetekülük a igen, ezt szerintem egy részben egy geopolitikai menekülés és, és figyelemfelhívás. De mire kéne Magyarországnak rájönnie ahhoz, hogy miközben ilyen geopolitikai helyzetet nem akarunk, és nem akarjuk, hogy bekebelezzen a Szovjetunió, függetletű korábban sem kebelezett, miközben itt voltak a csapatok, de ez nem ugyanaz. Digitalizáció terén az történjen, ami megtörtént Észtországban. Mi kell hozzá? Első fokon szerintem egy nagyon erős, nagyon jó módszertanú idegennyelv tanítás, mert az észteknél az dobott nagyon nagyot a digitalizáción, hogy eleve ugye az észtek már csak a szovjet megszállásból adódóan is kétnyelvű életet éltek a Szovjetunióban is, tehát könnyebb volt nekik utána az észt mellett idegen nyelvet váltani oroszol-angolra, vagy egy harmadik kéne tanulni az angol és a digitalizációnak azért akár is nézzük, nemzeti nyelvesíthetjük, de, a, de az alapnyelve az angol, és másrészt pedig azt, hogy a, magyar, magyar, a magyarok nincsenek annyira fenyegetett geopolitikai helyzetben, mint az Tehát nekünk, nem cinikusan fogalmazok, hanem próbálom jól megfogalmazni, nekünk van reményünk arra, hogy túléljük, az orosz, német, amerikai, lengyel, török, nem tudom én, geopolitikai biharokat. Úgy gondoljuk legalábbis most, ja. van erre eső. Mielőtt váltálánk felolvasom önnek eh, Filippov Gábor és Szabad? É, persze. Bocsánat? Hát, attól függ a képest, csak Én még nem hallottam a Filipovtól szalonképtelen dolgot. Bocsánat, de gyarmatosítottunk, írja a Filippov, Kínában, Tiencsin és a mai Oroszország területén, a magyarok által felfedezett Ferencföld, ahol az egyik részterület Zicsiföldnek hívták, és voltak mini gyarmataink, volt. osztrák-magyar állampolgárságot kapó kínaiak. Ennyire futotta, de igény aztán volt rá. E, figyeljen bizonyos Há, így, szempont... Igen, de Sánkáj, is volt, igen, de ez osztrák-magyar, tehát nem magyar, azért ezt tegyük hozzá. Ö, ugye közös, közös kilígminisztérium volt, tehát az, az osztályokkal kell összezünk, de elfogadott rendben, így van. Elképesztő, hogy maguknak a fejében egy tekintetben mi van. Minden, nem értek egyet, tehát tudnak antipatikusak lenni, de fejtésben szerintem kenterbe vernének engem, és akkor nagyon populárisan fejeztem ki magam. Mindig azt, amit én csinálok, azt azért is szerettem, mert ugye dezodort azért használ az ember, hogy jobb legyen, és hogyha okos emberek társaságában van, akkor azt hiszi, hogy attól ő is okosabb lesz. De ez így van szerintem. Ez nincs Nem így. Tudom, éppen... de, ez egyáltalán nincs így. De, de, de, de, de az ember sokat ilyen múzeumban, könyvtárba, könyvesboltba. Akár csak fizikailag is egy térben sokat van művelt emberekkel, még ha nem is beszélhetünk, egy kicsit műveltebb lesz szerintem. Rendben van, én csak Kurt utott tudom önnek idézni, a macskabölcsőből, mert valami repülőgépen összeakad valakivel, és azt mondja, hogy te is a Harvardra jártál, én is a Harvardra jártam, mi összetartozunk, amire azt mondja a Kurt Vonnegut, hogy ez a hamis halmas tipikus esette, te is a Harvardra jártál, én is a Harvardra jártam, én kurva jó fej vagyok, te pedig egy baromi nagy marha, úgyhogy <tos> azt kell, hogy mondjam, hogy hízelgő, amit ön mond, de azért minden vonatkozás, é, én, én, én, én ezügyben inkább Kurt Vonnegut párti vagyok. Maradjunk itt a környezetben. Hosszú beszélgetést folytattam Varga Szilveszterrel a héten, ami nagy közérdeklődésre tartott számot. A Gyokovistól indultunk volna, de a Gyokovis végül is teljesen kimaradt. Ha már itt tartunk, akkor egyébként öntől fél mondat erejében, aztán másodpercek alatt természetesen Bosznia-Hercegovinában fogjuk találni magunkat. Ön, aki valamelyest fej ugye annak idején, mint biztos, a sport is önhöz tartozott. Igen. Mit gondol erről a Djokovic esetről, miközben Ausztrália momentán nem az unió tagja? Hát, Sőt, Szerbia se az. Nagyjából aztán, is Kucsovis Márton megfogalmazott, hogy Djokovic ma a tönissport legnagyobbja és élő klasszikusa, de, de ha a szabályokat nézzük, akkor nem szabadna a termélyen. Tehát a Kucsovis Márton a teljesen igaza van. Ugyanakkor, ami számomra döbbenetes, hogyha már akkor megint a környezet, hogy én ö, a szerb tévében nézem az egész Gyakovic ügy ö, feldolgozását, és ugye ott, ha nem is óráról órára, de, de napról napra teljes részletességgel követik az eseményeket, azt az elképesztő nemzeti támogatást és szolidaritást, amit Djokovicnak adnak a Szerb televízión keresztül, a Szerb televízióban azt, azt azért kívánnám a magyar sportolóknak is, akármilyen helyzetben is vannak. Hát azért akkor is a kellett itt már visszavonuló fújnia, ugye kellett már elismernie, hogy tévedett, és stb. stb mindenre tekintett nélkül. Én mert tökéletesen értem, amit mond, de azért ebben ugye ezügyben viszonylag tájékozott vagyok, aztán másodpercek alatt tájékozatlanabb leszek, mint ön. De ebben azért nagymértékben szerepet játszik az a szernacionalizmus, amit viszont ugyanebben a formában nem szeretnénk a magunkénak tudni, vagy legalábbis én biztos, hogy nem. Szerepet játszik a szernacionalizmus, nacionalizmus, hogy, hogy melyik formájában, azt nem tudom, mert az konkrét helyzetetől függ, én, én csak azt kívánám a magyar sportolóknak, hogyha... Ebben, a, ebben a formában érkezik. tökéletesen igaza van, de hogyha azt nézzük, hogy maga Gyokov is egyébként bosnia Hercegoviniai látogatása folyamán ki mindenkivel mutatkozott, és milyen dalokat énekelt együtt, akkor azért arra már nem tudnánk úgy tekinteni, mint egy neutrális esetre. De én most erről beszélek. Én tökéletesen értem, csak mint egy CT felvételnek azt mondom, hogy kedves Navracsis, és ez ehhez a réteghez mit szól? Itt mit lát? Is, de... Ennek az árnyéka ez nem szól valamiről, amit adott esetben még tovább kéne vizsgálni? De biztos, hogy biztos, hogy szól, de ez Mind a... Ért, Értettem azt, amit mondott. Azt kérdezem öntől, hogyha Gyokovics hétfőn indul, és játszhat, az ön szerint, vagy nem ön szerint, az ön meglátása szerint, minek lesz a bizonyítéka? Egy szuper marketing sikerének. Nem több? De, Mert ugye van. az a kérdés, hogyha egy, szup, egy igaza van, tételesen igaza van, de ugye ez azt jelenti, mintha a gravitáció mindenkire másféleképpen hatna, egy személy van, Djokovic, aki egyébként bár Kétségtelen, hogy van még két-három ember, akire utaltak arra, hogy ott a versenyigazgatóság azért furcsa döntéseket hozott, csak a is szerepét emelték ki. De vajon az, ami ott történik, az, az, az mitől? Tehát, hogy egy marketinggel hogyan lehet szembe menni egy szabályom? Belért, hogy közben már elismerte, hogy a vízum kitöltésekor az, aki kitöltötte. Mert ugye van ilyen, ön például saját maga töltik ki ezeket a lapokat, vagy önnek is van valami embere, akire lehet hivatkozni, hogy ő rontott el? Hú, hát én nagyon régen töltöttem már ki a lapot, akkor magam töltöttem ki. Most, most is. Mert ugye, ugye itt a most egyébként az volt a védekezés, hogy az az ügynöke, aki egyébként ezt végzi, azt tévesztet, mert igen, nem ő írta. Igen, igen, igen, igen. Nem én magam töltöm ki, de hát ezért is hosszúak, ez hosszúak hosszú a ezek a, állagos, amikor még én mentem, akár Ausztráliába, akár az Egyesült Államokba, amire emlékszem, uh, igen, megértem, hogyha valaki mással tölteti ki, mert nem, nem egyélmény. Nem, én szerintem ez pontosan az, hogy egy Novak Djokovic, ha, ha Novak és Tibor indul az Ausztrál Oktánon ilyen feltételek mellett, akkor azt már kipenderítettek volna régen Ausztráliából. Ha egy Novak Djokovic kerül uh, akár karanténba is, akkor ott a száradája előtt a a helyi szerdieszporra tüntető zenél, zártott lobogta, és a végén elindulhat. Súlyos politikai mozgolódásba kezdett Orbán Viktor, nem elég, hogy az egyik legfontosabb külpolitikai célja az, hogy folyamatosan gyengítse az Európai Uniót, de most a Nyugat-Balkán destabilizációjában is szerepet játszik, aminek szörnyű következményei lehetnek, közben az általa jelölt bővítésén felelős uniós biztos kiszivárgott jelentések szerint komoly feszültséget gerjeszt a régióban. Ezt pedig ki kell vizsgálni az Európai Bizottság elnökének, miről is van szó, pontosan majd írja, Hosszabban Cseh Katali január 11 i Facebook posztjában. Ráadásul miközben bárhelynek az lenne a feladat, hogy az EU hivatalos álláspontját képviselje, a boszniai helyzetet, illetően egy uniós jelentés szerint a magyar biztos gyakorlatilag Orbán végrehajtójaként játszik össze Dodikkal bosznia Hercegónia feldarabolását, illetően Putyin érdekköreit kiszolgálva, és emellé eh, még két hír adódik, ugye az egyik, hogy két héten belül Bosznia-Hercegovinába látogat Orbán Viktor, másfelől pedig, hogy 30 európai parlamenti képviselő kéri von der leyen hogy vizsgálják a olivér Olivier szerepét Milorad dodik szeparatista tevékenységében. Az Európai Parlament 30 képviselője, Cseh Katalin kezdeményezése, rebelet küldött Urzula von der leyen az Európai Bizottság elnökének, amiben arra kérik, vizsgálják meg várhai olivér, EU bővítési biztos szerepét a bosznia Hercegovinai elnökség tagja Milorad Dodik. Bosnia-Hercegovinei szeparatista tevékenységének segítésében, mert hogy rendkívül aggasztja őket, amilyen irányba a politikai feszültség eszkalálódik. Ez nagyon súlyos vált. Ez nagyon súlyos Egy Biztosan szemben az, hogy nem a bizottság hivatalos álláspontját képviseli, hanem valamilyen más, akár egy tagállamnak az álláspontját is, ez, ez ritkát szokták Iván, de Ugye egy nyugtalanító a... dokumentumat is említenek, amelyet a boszniai hercegovinai európai küldöttség vezetője Johan Sattler írt alá és amely kijelentői várhelyi olivér nyíltan tárgyal miralát Dodikkal Bosnia-Hercegovina felosztásáról, jelentések szerint várhelyi megállapodott Dodikkal a boszniai szerköztársaság nemzetgyűlésében tartandó rendkívüli jölés időpontjáról és az állami intézményektől való egyoldalú kilépését magában foglaló törvényekre vonatkozó hat hónapos moratóriumban. Igen, hát ezt nem, nem ismerem a jelentést, és nem ismerem a, a konkrét körülményeket. Tehát én itt azért vagyok de magában a vád nagyon súlyos, és én azt különösen sajnálom, hogy ha, ha jól ez akkor egy magyar, európai parlament képviselő is részt ez ebben. Ezt ilyen más, más országban ilyen nem fordulna elő. ebben egészen biztos vagyok. Ugye ez összefüggésben van azzal is, hogy ön maga is uh, ír erről, hiszen az egy újabb nehéz év a geopolitikai bizottság számára című írásában az utolsó sorok egyikében azt írja, sokkal inkább kérdéses azonban az ősszel sorra kellő Bosznia-Hercegoviniai választások kimenetele. Ennek tétjét tovább súlyosbítja, hogy minden radikálisabb politikai változás a dayton Patika mérlegen kimért politikai kompromisszumok borulását is eredményezheti, ez pedig már a bizottság geopolitikai szerepvállása szempontjából is kulcsfontosságú lehet. Igen, a Bosznia-Hercegovina destabilizálódik. Az, az egész, egész középe-európa, dél-kelete-európa a is Hosszabb beszélgetés volt ez, hogyben a Kejfej van viszonylag felkészült vagyok, de ez közel sem jelenti azt, hogy érteném, érteném minden vonatkozását. A kérdés az, ez egy reális veszély, vagy azért ez egy vulkán, amely nagyon régen tört ki, bár amely, ami, ami a vulkánt létrehozta magát, az történelmileg nincs olyan nagyon messze tőlünk, ugye a détoni megállapodásra, Igen. és annak előzményeire gondolok a Jugoszláv polgárháborúra. Szerintem ez egy, ez egy vulkán, ami bármikor kitörhet. Tehát ilyen a reális veszély. A, volt már pár évvel ezelőtt nemet, er, eredetileg nem etnikai alapú a korrupció, és a bürokrácia elleni tüntetéssorozat a Bosznia a bosnia Horvát Föderáció részében. Ugye a Bosznia két nagy entitásból áll, a Republika Szzerbszka nevű, bányáukai székhelyű, aminek milorad dodik a, a vezetője, és a másik a horvátok, és a önmagukat bosnyán nevező boszniai muzulmán népcsoport által létre az a szintén föderáció. És ott voltak már tüntetések, az is egy pillanat alatt etnikai szintet is kapott. Bármint ezek a tüntetések, amik eredetileg a korrupció ellen indultak. És, és itt ebből a szempontból ez egy, egy pillanat alatt nagyon veszélyes helyzeté válni az egész... Hogyha 30 Európai Parlamenti képviselő fordul a bizottság elnökéhez, az milyen jogi procedúrát eredményez, vagy egyáltalán az hova vezet azon kívül, hogy egy aktával több lesz az elnökasszony asztalán? Az elnökasszony döntésétől függ alapvetően, hogy mennyire tulajdonít ennek jelentőséget. Én azt hozzá kell tenni, hogy ez egy 700 fős parlament, aminek a, a, aminek a 30 az ugye durván az 5 a körülbelül vagy kevesebb mint 5 százalék. Hát ugye azt szokták mondani, hogy az igazság az nem százalékokban mérendű. Igen, azt akartanak egy kérdés, hogy mennyire reprezentatív a politikai csoportok szempontjából, azaz itt most egy, egy politikai... Ha a, valaki szírom, egy ilyen levelet kap, azzal foglalkoznia kell? Kell foglalkoznia, persze engem. Akárhányszor feljelentett újvári, alaposabb ah, újvári Újhely István, illetve Niedermüller, Péter, a DK és az MSZP európai parlamenti képviselői már pedig az első időszakban jó jelentettek Jean-Claude juncker Ő neki minden egyes alkalommal foglalkoznia kellett vele. Arra valami választ kell adni. Végig akkor is, hogyha a végén már pontosan tudta, hogy valójában nem az én kedvékenységem kapcsolatos a dolog, hanem a magyar bárpolitikával, de akkor is foglalkozni kell vele. Elvileg az elnök, a, a bizottság elnökének tisztában kell -e lennie azzal, hogy az egyik biztos ilyesmit elkövete vagy sem, vagy ilyesmit csinál-e vagy szerintem, sem? Szerintem tudnia kell róla. Igen. Tudnia kell róla. E, általában a... És ez azért elég kényes misszió bosznia hercegovina Általában a, a bővítés, szomszédságpolitika meglehetősen kényes terület. Ugye, ráadásul Várhelyi Olivernek van egy közvetlen Tese, vagy, vagy, vagy egy olyan ember, akivel szorosan együtt kell működnie, Josep Bore, az Európai Bizottság külügyi főképviselője, az Európai Unió külügyi főképviselője. Tehát itt van egy többes egyeztetési kényszer is, vagy egy működési mechanizmus is. Én biztos vagyok benne. És nagyon csodálkozniak rajta, hogy ez mindenfajta felső szintű jóváhagyás nélkül biztos bármilyen komolyabb lékőst is tenni. Ezt egyébként, ha ilyesmi történik, ezt mindenféle üldözési mánia nélkül az ember azt feltételezné, hogy a titkos szolgálatok tapasztalják, tehát ehhez nem Cseh Katalin és 30 európai parlamenti képviselőkkel ennek olyan külpolitikai vonatkozásai vannak, amelyek egyébként a külügyminisztériumban épp úgy el kell, hogy jussanak, mint különböző nemzetbiztonsági hivatalokba. Magyarul, hogyha ez van, akkor erről a legkülönbözőbb helyeken kellene, hogy jelentés legyen, mert ezek elkészültek ezt rosszul feltételezem? Szerintem igen, egy egyszer ország kell, hogy tudjon róla. Ugye az Európai Uniónak magának nincsen saját titkos szolgálata, sem hírszerző szolgálata, sem elárító szolgálata, de a tagállamoknak biztos, hogy van, és, és biztos, hogy most jönhetsz ebből a szempontból a legtöbb ország számára ez egy kikindezett jelentőségű ország. Megkerülhetjük, de ahhoz egy önáltal kimondott mondat kell, megkerülhető-e e tekintetben Orbán Viktor személyes érdeklődése és személyes viszonyrendszere Milorát Dodikkal? A, hát a biztosoknak a hivatalba kell tenni arra, hogy Most már tagának... nem vár, Olivier kapcsán tőle teljesen függetlenül. Ja, bocsánat, bocsánat. Ö, hogy megkerülhető-e a, a jövő alakulása... Nem, nem. Nem, hogy ön akar -e erről beszélni. Ja, beszél, beszélhetünk róla, persze. Beszélhetünk róla. Igen. Én, én úgy gondolom, hogy elképzelhető, tehát Millorát Dodikkal úgyis lehet... Millorát Dodik a Bosnia-Hercegovinát, szövetségi államot alkotó egyik konstitutív, elismert alapegységének a vezetője. Tehát kicsit olyan, mint hogyha mondjuk egy spanyol tartomány, nem, nem a federáció nem jó a példa, de mondjuk amikor a Bajor miniszterelnökkel tárgyal. Tehát ilyen értelemben, abban kivetni való nincsen, hogyha a magyar miniszterelnöknek, tárgyalni valója van Milorát Dodikkal, tárgyal vele én külügyminiszterként, annak idején tárgyaltam a Republika Szarövszká Európai ügyi miniszterével, vagy ha jól emlékszem, vagy államtitkárával, most már nem tudom pontosan. Ez természetesen belefér, nem csak, nem csak nagy központi szintekkel, hanem, hanem szubnacionális, tehát nemzetek alatti szintekkel is lehet tárgyalni, mondom Baden-Württemberg, Bajorország, Adott esetben Republika Szerepszka vagy a is lehet olyan fontos a magyar külgazdasági és külpolitikai érdekek szempontjából hogy közvetlen kapcsolatban vannak. Itt a lényeg az, hogy miről tárgyalnak. És akkor legyen egy előke, egy izelítő a jövőeti beszélgetésünkből is. A 444.hu megtalálta önt azon Facebook bejegyzése kapcsán, amelyben gyakorlatilag avval kapcsolatban írnak, hogy az ön dicséret mennyiben büdös a szónak abban az értelmében, hogy ön arról írt, hogy hat éve regnáló képviselők mennyire képesek, miközben egy országgyűlési képviselő jelölt nevezetesen ön az elmúlt időben mire volt képes amikor olvasta, feltételezem, hogy olvasta ezt az önnel nem barátságos írást, amely egy nézőpont is annak a megjelenítése, gondolta bármit azon kívül, hogy nem örült neki? Hát, azt mondja, hogy 44 ezt várhatom. Hát ő, ő írta meg azt is, hogy Brüsszelben vagyok, miközben békésen ücsöröztem veszprémben az egyik irodában, és azt se kérdezték, hogy egyébként hol vagyok. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy Lázár János direkt levágtam valamilyen képről, amit egyébként a miniszterelnökségből kapott a munkatársam, és tett ki, és ők azok, akik úgy gondolják, hogy én olyan elképesztően olyan nagyképű ember vagyok, hogy azzal dicsekszem, hogy egyébként fél év alatt két milliárd forintot hoztam, miközben az az országgyűlési képviselő, aki hat éve országgyűlési képviselő, az éppen egy másik fórumon oktat engem, arról, hogy hogyan kell felelősen viselkedni. Ez a 44 en ezzel most nem tudom foglalkozni, nem egy marginális jelentőség úgyhogy Végül, de nem utolsó sorban, és ugye ez az, amit egy podcastban nem lehet megtenni, szeretném, ha kommentálná azt a, most 5 perccel is, amikor meg fog jelenni, akkor már régebbi hírt idézem önnek, ez a BBC Gyorshire, Ausztrália Councils Novak Djokovic Visa Auszria kancellárz nagy Djokovic viza, again and intends to deport him with a Liga challenge now his only hope of defending Grand Slam. Meg lehető? De hát akkor akkor mégsem a még, mégsem Superstar marketing hanem a Bruno Flo a program azünk kicsi. Így. így van engem? Én szerintem igen. Magyarul hogy visszavonják a vízumát. Igen. Ami ugye az ő esetében azt is jelenti, hogy három évig nem utazhat be. Hát igen, ezt nem tudtam, ez egy súlyos következmény, de ugye ha jól értem, akkor azért kell visszavonni a vízumot, mert hamis adatokat szolgáltatott a vízum kérelem során. Ezt nem írja ez a... Én most hát vissza. Tehát valami olyan kell, gondolom, a vízum kérelemben lehet -e olyan kérdés, ami önmagában... Ez legyen. egy 6 perccel ezelőtti Breaking News Aha. a... BBC-n. Gondolom. Ezzel találhatni tudom. De jó döntés. Hát, ha, ha ez van mögöttem amire én gondolok, hisz szerint azért van vissza a vízumot, mert úgy gondolják, hogy, hogy Nomek Zsakovics a vízum kérelem kitöltésekor hamis adatot szolgáltatott és ez alapján kaptam meg a vízumot, akkor ez egy jó szerintem, akár ki is... Magyarul, a Sándor Györgyféle humoros sorokat nem teljesen véve, ugye egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek, de, de akkor ez, ez itt most az érvényesült, aminek érvényesülnie kellett. Igen, igen, azt hiszem, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, nem én aggódom amiatt, hogy a jövő héten nem lesz miről beszélgetnünk. Köszönöm szépen Köszönöm az informátorom segítségét, amivel engem a Gyokovics hírhez juttatott, amely ugye arról szól, hogy az Ausztrál állam visszavonta Gyokovics vízumát. 06171242 másodperceken belül felhívom Horváth Csabát. Még mielőtt felhívom Horváth Csabát, akar-e bárki bármit mondani? Köszönöm az informátort, gyors reagálását. Belejött, hogy elküldte a hivatkozási posztot is, hiszen valamire hivatkozni kell egy magára valamit a dugműsorban. 061 Akkor csak így teszem fel. Sok mindenről esett szó, egy kérdés. Jó döntés születette az önök véleménye szerint Gyokovics Vizumának visszavonását, illeti, illetően mára mennyiben az a hír, amit megosztottam önökkel, igaz? Igen vagy nem? 0171242. Jó reggelt. Szerintem helyes döntés született. Köszönöm. Egy. Jó reggelt kívánok. Sajnos, de igen. Köszönöm. Kettő. Nem lesz harmadik? Jó reggelt. Igen, jó döntés! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt, helyes döntés! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt. Jó, reggelt, jó, reggelt. jó Jó, jó döntés! Köszönöm szépen! Többet nem fogadok, mert föl kell hívnom. Korváccsal, ha sikerül. Jó reggelt! Hely, jó reggelt! Helyesen tettek! Köszönöm! Aló, Jó reggelt, boldog a... új évet. Te is ezzel? Nem. Mert most érkezett a hír, Navras Novra, és Tiborral már meg is osztottam, és kérdeztem a véleményét, bár erről más vonatkozásban is szó volt, hogy a BBC gyors híre szerint Ausztrália kiutasította Novák Gyokovicsot, és hogyha ezzel a hírrel, vagy ezzel a dologgal egyébként foglalkoztál, hogy akkor ez téged Kivált-e bármilyen reakciót, vagy a tenisz hírei függetlat, hogy a koronavírussal, vagy bármi mással kapcsolatosak, még hidegen hagynak? Nem hagynak hidegen. Szerintem az egy szép sport a tenisz. Tehát így családilag érdekel, de, de ennyire nem követem a profi részét. Ha veszük a január 12-ei képviselőtestületi ülést, ö, ö, Mely döntéseket tekinted ezek közül a legfontosabbnak? Számos döntés született. Hát tulajdonképpen ami a legizgalmasabb, bár olyan nagy sikerrel nem kecsegtett, hogy az alkotmánybírósági panaszt nyújtott be a képviselőtestület, Azokkal a kormányzati uh, kiemelőhatásokkal... Így erről beszéltük adánokkal. decemberben még részletesen. Így van. Uh, nem is akarok ezzel hosszasan, csak annyi, hogy De, a fiat. képviselőtestület most nyújtotta be uh, azt az alkotmányjogi panaszt, amelyben kifogásoljuk, hogy miért uh, vonják el egy településtől azt a jogosítványát, hogy meghatározza, hogy egy adott területén belül hogyan és milyen módon építkezhetnek például akár a befektetők de ennek ez volt a, ez volt a fő jelentősége. Ennek van határideje, hogy ezt mennyi időn belül kell elbírálni az alkotmánybíróságnak? Hát elvileg van határideje, de ezek azért elég hosszú határidők, tehát én nem számítok arra, hogy a választások ebben már érdemére. Érdemben, ugyanazt a szót, mint amit te használtál, mennyiben befolyásolja ez a projektet? Szerintem nem túl nagy mértékben, de Bízom benne, hogy nem is kell, hogy befolyásolja, mert a, a, az érintett beruházókkal az önkormányzat szerződést kíván kötni, és ebben korlátozni, önkor, őket önkorlátozni, és az önkormányzatnak pedig szerződéses érdeket képviselni, hogy azok az építések, amik történnek, annak legyen pénzügyi konzekvenciája a kerület számára hozzájárlás formájába. Tehát ugyan van egy kormánykiemelő határozat, és ez helytelen hogy egy település életébe így módon is beavatkozik a kormány, nem csak a költségvetési megszorításokon keresztül, hanem adott esetben abba is, hogy egy település az hogyan fejlődjön, hogyan épüljön, szerintem ez helytelen, de egyelőre az ilyen típusú kiemelt projektek mindegyike a tárgyalasztalnál ül, és hajlandó korrekt megállapodást kötni, de persze van rajtunk egy kényszer, Hogyha nem tudunk megállapodni ők, akkor is meg tudják építeni azt, amit szeretnék. Maga a tárgyalás, hogyha korábban százzal ment, most mennyire lassult, ha lassult egyáltalán? Hát azért lelassult, nem tagadom. Az elmúlt egy hónapban érdemben nem tárgyaltunk, de lassan vissza kell ülnünk a asztal, Jó, ha a rossz a példám azzal együtt, ha száz volt korábban, most mennyi a sebesség? Hát mondjuk 30, 30. 40. Ezzel összefüggésben vagy ezzel nem összefüggésben ez egy gondolati és aztán jön még Viktora Zsolt is, László képviselő, arra hívta fel a figyelmet, hogy a Dürer kertben egy fővárosi védelem alatt álló épület bontása folyik, és hogy ezzel kapcsolatban sürgős intézkedés kell. Ez egy jogilag alátámasztott észrevétel? Egy valós észrevétel, amelyel kapcsolatban semmilyen jogi lehetősége nem maradt az önkormányzatoknak több mint egy évvel ezelőtt elvonták az önkormányzatoktól az építés hatóságot, tehát ez elkerült a kormányhivatalba, ettől a ponttól kezdve. Nem hiszem, De lész, hogy akkor a fővárosnak sincs e tekintetben cselekvési terület? Nincs, nincs, nincs, nincs. E, valóban ezek, ezek a túlzások is arra hívják fel a figyelmet, hogy helytelen volt ez a koncepció, hogy az hatóság elkerült az önkormányzatot. De akkor voltán... ők valójában talán képviselték azt, vagy megtették azt, hogy ezt a, a védelmem alatt álló épületről levegyék a védelmet, vagy nekik erre sincs szükségük ebben az új jogszabályi környezetben? Ebben az új jogszabályi környezetben nem volt erre nekik szükségük, Egyébként az alkotmányjogi panasz az ő projektjüket is érintette, tehát ebben az értelemben kíváncsian várjuk majd az alkotmánybíróság döntését, vagy visszatudunk-e kerülni a rajtvonalhoz. Persze, ami már baj megtörténik, azt vissza nem tudjuk csinálni, tehát nyilvánvalóan nem épül vissza az, az épület, de ha visszaépülne, akkor se ugyanaz lenne, mint amit elmondottak. Tehát ezek jóvátehetetlen károk. Persze az valamit majd enyhíthet rajta, hogy ami készül helyette, az építészetileg lesz-e olyan értékes, mint az, amiben belebontottak Egyébként ezt az épületet, az árda épületet szerencsére nem akarják elbontani, de, de összekötik az új saját tervezési épületükkel. Tehát mondjuk úgy, hogy kevésbé érzékenyek ma már a, a neres vállalkozások, a műemlékvédelemre, vagy a helyi értékvédelemre, mint mondjuk korábban, amikor a törvényes szigorra még meg is erősítette. Ez, ez egy nagyon komoly változás a települési önkormányzatok életébe, ez egy nagyon súlyos következményekkel járó változás, és az alkotmányjogi panasz pedig arról szól, hogy az Alkotmánybírósággal szeretnénk hatályon kívül helyezni azokat a szabályokat generális jelleggel, ami egyébként ezt lehetővé teszi. Persze vannak kétségeim, hogy az alkotmánybíróság hogyan fog majd ebben a dologba dönteni. De van egy ezt megalapozó törvény, egy úgynevezett felhatalmazási törvény, és a felhatalmazási törvény alapján, ami nagyjából azt mondja ki, hogy a kormány bármilyen célból, indokból kijelölhet kormányzatilag kiemeltnek érdemesített projekteket, és azoknak korlátlanul adhat felhatalmazást építési szempontból paraméter szempontból bármire. Ahogy mondtam, hogy ez helytelen, még akkor is helytelen az eljárás, hogyha adott esetben az a projekt, ami épül, az jó, betartja akár a helyi építési szabály, szabályokat is, de ez nem jelenti azt, hogy nem helytelen az, hogy szállít többek Ez a terület ki fogja jelölni a hátlevő időben a beszélgetésünket hozzátéve, hogy azért a legvégén megkérdezem, hogy mi másról szerettél volna még beszélni, mert ugye még ugyanennél a területnél maradva további két dolog is van. Egyrészt a kétfarkó kutyapárt képviselője kérdésére te elmondta, hogy opció lehetne a telek visszavásárlása, de momentán zugló nem ilyen gazdag. Hát opció lehetne, hogy ha lenne mondjuk nagyjából 20 milliárd forintunk a telek visszavásárlásaára megmondjuk. Jó lenne, hogyha ez most nem. Tehát, hogy ez most zuglóé lenne? Ha ez zuglóé lenne, hogy nyilván jóval nagyobb lenne a mozgásterünk, de akkor sem biztos, hogy ezt parkosítani tudnánk, mert attól a park beruházástól még ugyancsak vannak szakrendelő felújítási, igényeink, Ugyancsak az elavult hivatal korszerűsítése napi van, ugyanúgy nincs főterezuglónak, amelyet létre kéne hozni, a főtér alá mélygarázsról, ugyanúgy elhasználódott, leamortizálódott a Bosnyák téri piac, tehát hogy ezekre... Mondjuk nagyságrendileg másik 25 milliárd forintot el lehet költeni a környező utcák felújításával. Ha ezt így egyben nézem, meg még hozzá kéne adni egy másik 20 milliárd forintot az ingatlan visszavásárlására. Nyilvánvalóan meghaladja egy, egy kerületi önkormányzatnak a, a büdzsé lehetőségét. Persze nyilván jó lenne, ezért is mondtam a képviselő úrnak, ahogy ő viccesen vetette fel magát, hogy akkor vásároljuk vissza, én ugyanilyen viccesen vetettem, hogy jó, de akkor a képviselő gondoskodjon arról, hogy három darab 5 milliárdos teli találatos szelvényt tudjanak ki. Mert ugye ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez vicc volt? Hát nyilván persze, hogy nyilvánvaló volt. A kutyapárt képviselője rendszeresen viccelődik egyébként komoly dolgokkal, és nem rossz szándék volt, de nyilván ő se gondolja komolyan, hogy ezek megvalósíthatóak. Másik, és aztán még visszatérünk ugyanerre, de egy gondolatjelben, mind a 444, mind a HVG, amely alapvetően nem barátságos a Városléget projekttel, elismerően beszélt a Magyar Zene Háza épületéről és koncepciójáról. Az a kérdésem, hogy te egyébként ott a közelben voltál-e már, hiszen oda bemenni majd csak a hónap második felében lehet, bár a te helyzetedből adódóan könnyen lehetséges, hogy már te is voltál benne. Rendszeresen járok erre, valóban érdekel, hogy mi történik, illetve az is, azt is rendszeresen szoktuk ellenőrizni hogy ne építsék tovább a Városligetet, eh, amit persze jelenleg a fővárosi rendelet is tilt, meg az úrlói önkormányzat rendelete is tiltanak, de ettől még a kormány képviseletében eljáró munkagépek dolgozhatnának. De a zeneházában nem, nem az a probléma, hogy az épület maga esztétikailag szépe, kellemese, a látvány jól van -e megtervezve, nem ez a kérdés. Nem az az alapkérdés. Gyakorlatilag a városliget. Eh, Első kapovágásától kezdve, amikor elkezdték átépíteni a Városligetet, hogy miért a város legrégebbi közpartnak épült közparkjában kell egy ilyen, akár szép épületet is megépíteni. Miért nem lehet odébb innen egy kilométerre egy rózsdaövezetnek a rendbetételével, mondjuk a Rákos rendező rendbetételével, miért ne lehetne oda egy olyan múzeumi negyedet, ami egy új érték csomagot hoz létre. Tehát ez egy régi dilemma, és valljuk be, hogyha az ember fog egy erdőt, egy igazi erdőt, amit mindig is erdőként kezeltünk és szerettünk, és valaki oda a világ legszebb épületét beletervezi, annak sem tudnánk önfeledteni, örülni. Mert hogy az nem oda való. Még akkor is, hogyha egyébként maga az épület szép és kellemes. Visszatérve a, oda, ahol el, ahonnan eltértünk, volt... Egy fórum a bosnyáktéri piac kapcsán. Ez a sorozat, amely egyébként ezen bizonyos projekt megvalósulását kíséri, és különböző lakossági fórumokon is zajlik. ezeknek a menete ezek szerint nem lassul? Ez nem lassul. Egyébként ez, ebben az értelemben nem fórum volt, tehát ez nem egy lakossági fórum volt, hanem egy kimondottan szakmai egyeztetés, ha úgy tetszik, hivatásszerű professzionális szakmai egyeztetés, mert a piacnak a jelenlegi árusaival tartottunk egyeztetést arról, hogy mi fog történni, mi várható, illetve milyen kérdéseik vannak, amelyeket megnyugtató módon tisztázni, rendezni kell. Oki egy ilyen találkozónak van-e valamilyen jogi kerete, vagy rossz a kérdés, vagy nem lehet rá konkrétan válaszolni? Hát jogi kerete egy Nagyjából száz fő részvételével létrejövő megbeszélésnek, egyeztetésnek nyilván a jogi kerete az, hogy mindenki elmondja, amit gondol, mi följegyzeteljük azokat a fő kérdéseket, megoldandó problémákat, amit felvetnek, és utána egy következő alkalommal visszatérünk rá. Nyilvánvalóan az ember folyamatosan kompromisszumot keres annak érdekében, hogy az igényeket is kielégítse, de azért a realitás talaján maradjon. Tehát ez ugyanúgy a való élet minden pontján így valósul meg. A Várnai László írt erről hosszabban. Ő azt mondja, hogy fontos dolgokban volt érdemi különbség. Várnai László a posztjában sok mindenben nem mondott igazat, és én most ne haragudj, de nem szeretnék Várnai Lászlóra reagálni. Egy Jó. bizonyos szint fölött, nem megyünk egy bizonyos Ezt értem, alá. de ez azt jelenti-e, hogyha én egyébként az ő nevét nem említettem volna, csak azokat a kérdéseket említettem volna, amelyek egyébként itt, ebben az írásban szerepelnek, akkor egyébként arra is azt mondtad volna, felismervén a szöveget, hogy ezek ebben Igen. a formában nem relevánsak? Így van. Jó akkor ezt most egész egyszerűen arrébb rakom. Csak mivel olvastam, ezért itt e, tételesen tudom. Jó, hát feltételezem. De ez azt jelenti -e egyben, hogy mindaz, amit innentől kezdve Várnai László személyéhez lehet mert követ... ugye, amit a Dürer-kert... Nem általában, nem, általában... nem általában van, van erről szó, hiszen a dürer -kert nem, nem épületével van. kapcsolatban válaszoltál, itt pedig ezt mondtad. Jó, rend, rendben van. Uh, uh... Várnai László, be van csípődve, uh, személyes uh, üldöző hadjáratot vezet az új városközpont ellen, szíve joga. Ő egy olyan típusú politikus, aki, aki rombol. Ő ebből építi a politikai karrierét. Ez az ő stratégiája. Szerintem ez egy sikertelen stratégia, de szíve joga. Nekem viszont szívem jogom nem foglalkozni Várnai Lászlóval, akinek érdemi ráhatása a kerület egészére nincs. Hosszabb beszélgetés volt, mint minden csütörtökön Kis Ambrús általános helyettessel is a Váci úti tragédiából indultunk ki, miközben a, maga a ház az nem, uh, ugye ahol az Erkének neki, vagy az Erké korlátjának neki támaszkodva valaki szörnyet halt, mert hogy az nem tartotta meg az illetőt, és ő kizóhant a és gyakorlatilag másodpercek alatt uh, város különböző dolgainak az amortizációjáról volt szó, és hogy ennek az amortizációnak a a, a, a pótlást kiavítására, bár az amortizációt nem kiavítják, hanem azt ugye visszapótolják. Visszapótolják, és annak megpróbálnak egy eredeti állapotot helyreállítani, milyen mértékben vannak meg a pénzügyi feltételei. Miután a területet ismered, nagyjából sejtetted, hogy mi mindent mondott. Ezzel kapcsolatban azonban te egy önálló posztot is közzétettél a Facebookon, amely hivatkozott a BKK-nak a felüljáró felújítás, nem lett végtelen történet a Csömöri útra vonatkozóan, amely ugye egy szomorú előkép most például a Népligeti felüljáróval kapcsolatban. Igen. Mi az üzenete ennek a Csömöri úti felújárónak? Hát a Csömeri útén felüljárónak az, hogy az új városvezetés nagyon gyorsan le tudta reagálni, akár a kerületi vezetések, akár a fővárosi vezetés, hogy volt folyamatban egy felüljáró építés, ha ugyanarra gondolunk, tehát a 15. és a 14. kerületet összekötő felüljáró, és ezt a felüljárót, amikor elkezdték bontani 2019-ben kiderült, hogy jóval nagyobb korrózióval érintett a felüljáró, mint amire eredetileg számoltak. Újra kellett tervezni az egész projektet, és egy, egy évvel később készült el, de egyébként, mint egy-két hónappal hamarabb adhattuk át a forgalomnak újra. Ez közel egy évig elválasztotta a két kerületet egymástól, több mint egy évig elválasztotta. És összesen száz olyan típusú felé, felüljáró hídműtárgy, Építmény van ma Budapesten, aminek a felújítása nem tűr halasztást. Ilyen a népligeti felüljáró, de sajnos számos hasonló van, ahol ma már korlátozásokat kell bevezetni a biztonság érdekében, és ez valójában nagyon, nagyon rossz. Tehát amikor egyik oldalról látjuk, hogy a kormány számolatlanul szórja a pénzt neki fontos presztisberuházásokra, akkor olyan egyébként a... Város egészét érintő közlekedési kérdésekre, mint egy felüljáró, vagy az utak felújítására kormány nemhogy nem ad, hanem emlékezzünk vissza a tavalyi költségvetés során úgy döntöttek, hogy Budapesttől elvisznek 5 milliárd forintnyi plusz tételt az útfelújítási alapunkból, a 7,5 milliárdos útfelújítási alapból elvittek ötöt, majd utána a Fideszes kerületi önkormányzatok között ezt többségi beszélyt is oszották. Tehát, hogy ilyen körülmények között valami nehéz úgy teljesíteni, ahogy egyébként egy jó város gazdától ez elvárható lenne, mert az ilyen típusú felújításokhoz is azért egy dolog, mindenképpen kell a szakértelem mellett pénz. Végül az ajánlatom, hogy amit én nem kérdeztem, de te fontosnak találod és elmondanád, figyelek, hogy van-e olyan? Hát talán a legfontosabb, hogy... Rövidesen bele, belefordulunk a 22-es országgyűlési választásokba. Az elmúlt években sokat beszéltünk arról, hogy milyen, milyen problémákkal kell megküzdenie az embereknek a hétköznapi életükbe, mint ahogy egy önkormányzatnak is borzasztó nehéz és egyre nehezebb pályán kell boldogulnia is. Egy országgyűlési választás az erre is adhat megoldást, hogyha olyan kormány kerül pozícióba, például a Márkizaj kormányak ki, maga is önkormányzati háttérrel is polgármesterként tevékenykedik, tehát pontosan tudja, hogy mennyire fontos a hatalmi ágak között az a helyi ág, ami az emberek napi életével foglalatosodik, mert ez az önkormányzatoknak a dolga, és hogyha ez, ez az ág megvan becsülve, akkor az emberek napi közszolgáltatásai is lehetnek jobb biztonságúak, és még biztonságosabbak. Úgyhogy én erre, erre, erre számítok, ebben reménykedem, hogy ez a, ez a változás a Nagyobb figyelem érdekében meg fog történni, és hát van persze egy félelmem is, hogy még olyan mocskos kampányt szerintem nem láttunk, mint ami a következő több mint két hónapban még jönni fog, mert a jelenlegi kormányzat semmilyen, semmilyen eszköztől nem fog visszariadni, hogy megtarthassa ezt a furcsa hatalmát. 8 óra 6 perckor megírta a Telex, hogy érvénytelenítették Gyakorvics vízumát, Erről szerintem a Kejfejáncsi másodpercekkel talán, de hamarabb számolt be. Arra voltam kíváncsi, hogy körülbelül mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy erről beszámoljanak. Rosszabb a példa, de talán mégis megmarad. Szerinted, hogyha új kormány alakul, akkor mennyi idő alatt érzékeli valaki, aki egyébként nem vett részt a választáson, és az ország olyan eldugott részében él, ahova semmilyen hír nem jut el, de rossz a Tehát azt kell, hogy mondjam, mennyi idő alatt lesz érzékelhető az szerinted, hogy amit te ettől a kormánytól vársz, és amit a másik kormány nem teljesített, annak a légköre megérintse az embereket, és azt mondják, friss húvalat most hont még ilyen közszeleket, de az, de ugyanez, ugye lehet egy, egy polgármester esetében is, hogy mennyi idő alatt derül ki a zuglóiak számára, hogy valaki másféleképpen vezet egy kerületet, és az, az ő hétköznapi életüket már úgy érinti, hogy azt mondják, hogy fogalmunk sincs, hogy mi történt, de más itt az élet, és akkor egyszer csak azt mondja valaki, hogy más lett a polgármester, és azt mondja, tényleg, én arról nem is hallottam, mennyi idő kell eh érthető a kérdés, és megválaszolható? Hát próbálom érteni a kérdést. Én úgy mondanám, hogyha egy kormány, egy szenzitív kormány van a pozíciójában, és szembesül egy problémával, akkor körülbelül két hónap az, tehát hatvan nap az az idő, ami alatt érdemben tud lépni, mert szerződéseket kell gyártani, tehát megállapodásokat kell, forrásokat kell átcsoportosítani. Hogy ebből a választó is érzékeljen valamit, az legalább 6-8 hónapot vesz igénybe, az igény felmerülésétől kezdve. Viszont 6-8 hónap az ebben a vonatkozásban, a közigazgatásban nem túl sok idő, tehát viszonylag gyorsan lehet érzékelhetővé tenni, hogy tisztább, rendezettebb, zöldebb, kiszámíthatóbb egy település élete. Jelenleg olyan költségvetési kényszerek között kell mindenkinek megtervezni a 22-es költségvetését, a önkormányzati vezető, önkormányzati vezetés, ami ráadásul folyamatosan romló pályát jelent. A kormányzatnak fontos területekre számolatlanul forrás az önkormányzatoktól folyamatosan elvonásokon keresztül megértést kér a kormány, ami egyébként rendkívül furcsa. Az iparőzési felezése az idén is egy komoly terhet jelent az önkormányzatoknak úgy, hogy egy borzasztó nagy energetikai árobbanás következett be a tavaly év során, csak a BKV-ba több mint 13 milliárd forint az energia változása. Tehát ennyivel nőnek a számlák az áram és egyéb, egyéb energiaszámlák, ami nyilván nem olyan könnyű igazdálkodni, Szinte lehetetlen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm további szép napot. Viszont Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Közben olvasva a Nemzeti Sport online-on azt az interjút, amely a az induló, hétfőn induló sportrádióval kapcsolatos Vobecki Zoltánnal 061-712-42 nagyjából 5-6 perc van arra, hogy bármivel kapcsolatban reflektáljanak, aztán nemes Gábor jön, és utána kellebes hétvégét fogok kiverni. 061-712-42. Nem volt szó arról, hogy gyakorlatilag kötelezővé tettem február 17-től a harmadik oltásnak a kormány bizonyos munkakörökbe ellátásához. Nem volt szó. Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk tényleg most estek át a víruson, baromi magas az szintjük, és ezek után be kéne maguknak adni egy olyan oltást, ami lehet, hogy egy fentőt betart, akkor nekik Nem hatán. tudom. És nincs. Jelen pillanatban ehhez nekem kevés időt ahhoz, hogy erre érdemben válaszolni tudjuk. Én a jövő héten felveszem a negyediket.